کښ کښ ما را چې دا خبر رسول تعریف یو غا خبر رسولږي ذکر خبر پته ورته رسول مانا و کړل رسول زنه موجزه بیان و دی دایې چې دا خبر رسول صداي دا سبب دی علم دی دا سم دی چې پداسره کې علم خاص دی یو چې علم یقینی علمي یقینی یقین به خاص او د یقین باندې نه راي دای څه استدلالي یقین نه استدلالي استدلالي داسې کینچ دغه چاسره ثابت ودالل په دلیل په دلیل مو کوو فتای دل به آئے په خبر خبر رسول سره او یقین نه استدلالي مې یقیني بډي لکپ متواتر شه جو په او هوا ده خبر رسول كده يجيب العلم الاستدلالي ده وجبهي علمي استدلالي إيه الخاصل بالاستدلال اي شاء الله أقول لك ده استدلالي شده يه يا دو او نسبته يه استدلال دره وده نسبة مأخوز ومأخوز منه دره مأخوزة ده علم زرعي كده خبر رسول صلاة الكيم علم خاصل شوائد دا علم استدلالینا نزبتی چه تا دا دای؟ استدلال دا و دا نزبتی مخوضا؟ مقصد دا چه دا علم مخوض دی چانا دا استدلال, استدلال. استدلال. چ چ دا نبا بیده مدده یو کسیم هم دا فاشا چه چاوویل چه دا استدلالی شو غیه نزبتیات او قداشو دا نزبت ونظبت تاخوریوی نظبت تاخوری دامانا چه اولو علم خاصلشی اگن ورستو تششی بی؟ دلیل دلیل بی آئی استدلال بی پیشکویی نظبت بی خوی دامانا شیی چه خبر رسول تای وليبایی علم تافسی علمو چه اگن ورستو تشششی بی؟ مرزو بی استدلال دای نظبت استدلال تاییی؟ دلیل او لن اورستو بیصیی اگن اگران اگران بلکه اولو ب دلیل دا این او رست علم یکین بکنی مو دایرو و بچهی ایتشای جن الحاسب بیلی سدہ مکسد دا شدول تا دا نزبت و استدلال تا دا نزبت یادو دا نزبت تا خوری ندائی دا نزبت تاوقوفی دای مکسد دا چ دا عینم موقوف پچابن دای تا دا نزبت تاوقوفی دای مانا دا نزبت تا دا نزبت مدعیلم دی پوره دا استدلال تشششم موقفن علیش نوچی موقفن علیشن نو تاخر نرخ عوالو استدلال یکنورت اترین ایلیم ایلیم ایل خاصل دیلیم خبره بجیتا کنیش درگزم خاصل پچاسر دیمان بی ایل نظر في الدلیل ایل نظر في الدلیل دا دی استدلال مناید اتاو شی استدلال مناد و نظر في الدلیل دا خاصر غارت دا دفتی تراشم چستدل اخو استدل ما لا يستدل يستدل باب الاستفعال نه <تبار> او سنت چا دپرای طالب چې دایله مخاصل به په <ممم. تبار> طلب الاستدلال طالب د استدلال باندې موقف او سارا د داس ته نه دایله پرورل د دلیل باندې ست دي چې دلیل پرورل باندې موقف د استدلال باندې هون نه نه پرځه جواب استدلال په استدلال څخه دا زائد د مقصد د چرو نظر فیت योचा विचंत असते दाल मना तो दलील मगराव 14 असते दाल मनाच तो दलील नाही नु मना विलाय जे العلم خاص بالاستدلال اب او سراده जे दलील न हो علم न खास हो खरी दलील दलीخته आ مقدمेते जी बलके او دل په 50000 غزریږي د لې کوڅه کوي دی او اله مو ورخه سرېږي په 43 رج کرا دل په او بیا دغرو متلکه دل غن مرادونه نفس دل په دوه ولونو په دل کو تلونه کسرېږي حداير ما یو پوهې ان نظر مقصد دا چې مراد استلال څه معنا معنا دل معنا دو بلک روړل دي چې نظر په دل څه معنا ان نظر في الدليل نظر في الدليل اي استدلال دليل بيان دليل ثان اي ذاك دليل دري تعريفنا قد دليل يطالب هذا او ما يمكن تواصل ذا اغشبه اي دليل ممكن وي تواصل رساله او चाहता النظر صحيح فيه الى مطلب دلیل چاته ای مایم کولو توسل فيه بے صحیح النذر فيه چې صحیح نہ نظر پښو کی او د دلیل شه دا ممکن لري سوال چې تو علم پچا مندري شي مطلبې ای تو یو مطلبې خبری رای لکه مثال علم حادثه علم حادثه تا ای دا ته تو یو مطلبې خبری رای دا ته چې تو سره سه نو چې کلا پکین کیو شمند دلیل او هغه شایي چې پښته نظر زر وکي بیا اغه توه یي مطلبې خبرې ته صفو عکس په تو نظر بشو سہی نظر چې د مطلبې خبرې ته عالمه خالصوند په ثابيت کړ عکس د وسې دلیل ته مثال لکه نو متغیر او متغیر خالد داوس اغه سہی نظر دی سہی نظر دا معنا چې سره د شراهې ته صوره او کوبرا ذکر کول دی د شی اشكال اشكالي چلول د شکرواله کبره اجازه د صوره او کلته کبره دا شرایط کیاندي ا شرايط صحیح نظر دมารا صحیح نظر پښوکه صحیح ترتیب وکي صوره او کوبرا صوره مشر کوبرا خدای اوس په مشور مقرر کی او ور سره سره د قیمته اشكاله ولا شرایط یا شرايط په شته بيراوي دا صحیح نظر وکي بیا راښاول مطلب ته پښته سي ممکن إمكان ده ده جتاكي <تصفيق> توم متلوبة خبرية <تصفيق> ساكورة فاوني ليلة باس ده تعريف ده ده متكلمين مذار ده تعريف ده چا بما استرى اخشتك متكلمين ده تعريف وشان؟ دليل چه تيب هو ما ده اخشتا يمكي نتواصل فيه چه ممكن نرسور بدا الشكل بالصحيحي النظر فيه جسي نظر بشبه إلا العلم بمطلوب خبرية شا تدر سبيل؟ خبرية بطاريف ده كي تغاول دليلونا وواما دلیل جاتایی د اکشی تاییی یمکنو توسل بی صحیح نظر فیه چه رسول علم بی مطلبی خبری تا پشم ممکین وی صحیح نظر فیه چی پا دلیل شدت سا بکی؟ صحیح نظر بکی صحیح نظر سمانا چه مجتمل پا شرایط می تر... نظر ترتیب و مرماته ترتیب بکی سرانگو بکی؟ شتمی بار شرایط شرایط لديهم رسول مطلوبه خبرية بشكل عبر داليل شام دالش بشكل عبر فاته ولا كده چه داليل سنان نتجی روستل سلازم نده چه داليل دوه خام خامو نتجیات تتا خسرش كدایشه خسرشه كدایشه امکان شاد تتا خدشت فتا خدشت دلالش بشكل عبر لقدتا ده الله کله نتیجې په مره مراته وکول او کومره ته موشه په دغه تعلیم د کانه مراته دا داده پته کلیمی نه فصاله جا دا د چا ده دا نتیجې مراته کول دا عادت خدایدا عمر عدیا و نه عادت خدایدا دللوې نتیجې په مرته کې هو کدا شي رکل دللوې نتیجې په څن شي خو چېم کان د رساول یو مطلب نظر کول سره بدختا بس وعلاشه؟ دلاله دلاله دلاله هو الذي دلال اي چاطه يمكن التواصل لا يمكن التواصل تحرم التواصل من مصول صلاح التواصل من تفغول ذكره مشاكت من تحرم خدا ترتبه و کسوراته و کبراته شرائط مشلقه بيك انا انتواصل شمممكين وي امكان تحرم ذكره چه مذاب دا؟ دا نه درته 50 منشر او کومه چاوېې جنو دلجو یخه مخاونت جه په څو راتېواله شاله علاوه زو معقلي ضروري دي نه وي میز جنې کل دا روزمه عادي ده کلا واستوي اکثر علا عادت دلوي دې په خبره کې وښي کله تاسګه دي چې ولښي وله دي ممکن دا اغا چې ته توصال ممکن فيه چن نظر صحیح پر شل کی صحیح نظر څه معنا اے چا غا شرای پر شتوی الهل العلم علم شاق شاق خبرين. خبرين. مطلوب خبری او ان صحیح نه ځکه چې شخص په تصورات څه تا موږ دلایل نه نه نشته او ور سلام و دهت يا شباب لا ده هو قول مؤلف من قضايا بحيث ها استلزم اللزامی قولا هو طور مؤلف من جزاء يستلزم اللزامی قولا دلیل جاتي حول اي مرکب مؤلف من قزايا قزایا نوتی جوډ قزایا جمع مفرد الواحد نو مراد دې کدی وښه کومه قزایا د قزایا جمع د محضر کوي د دې دا هغه مرکب ته اي چې انا مرکب ده قزایا تس کو دا چاته قول موالاف من قزایا اغه مراقب ته چې د قزایا و نه جوړ او یستلزمو لزکه او د ذات په اعتبار سره دا مرکب مستلزم ګرځي قول چا چتو نتیجه ذات په اعتبار سره دا مستلزمه ګرځي دا قزایا منظمی ويونه کې جبر سره ستو لازم ودالو زميات تقریبا لري دي په خبره لزم وجبي دي چې وجب دا واجب هدا سره د تخالف نشي کېدلای چې تیر ترتیب وکي او قضایا ضروري په خبره نشي کوم او مؤلفه کې تعلیف چې مرایو غواړه جوګه چې شرایط دي بعض سره کولي اخر څه ده لازمي ترتیب ذات دي دليل دغه کومه کومه نه ستاریف شو قول مؤلف من قضایا مؤلف من الكظائي مؤلف مركب من الكظائي كظائي منا جدي كظائي منا فكر وقت هاو ينزم يستلزم دا كظائي مستلزمي گرزي و بذاتهي لذاتي وجنا قول آخر بلش داست دي بي بلش بن بيا موقوفي بي بيا اگنا ورسي قول آخر لرا مستلزمي ناف ذاتي اتبار سرا دي مستلزمي گرز قولي بذاترا كياسي مساوات سداي آوته کیا مساوات دي او کیا څه وکي مې د یک کیاست کې ما نتیجه دا څه وګورئ صغرا او بلک کبرا ورسره له یو نارڅې یو څه د ورسې دا کیسه مساواتي دا څه نه دلیل دې ته ویي چې دا له ذاتی مستلزمي کولې له ذاتی هیوه نو چې له ذاتی حاډ ویلې واه چې قزای ذکرږي و چې ذاتی مې ته کاوه چې نفسه قزیت څه دي کسب کېشه دوا ژینه ده عدد هدا به شي او وخت ده ته به شي دا شکل یې څه ده چې دا کوم ترتیب تو ورکو تالیف ته وخت دغه کدي صغرا ده مخکښه کوبرا ده حتی اوس ته په مشر مرار کو یا په دوا سره باسته نفسه قضائع مبزئ لننتجاة نگرده بلکه قضائع ورمبزئ لننتجاة نگرده بلکه قضائع ورمبزئ لننتجاة چهاشو صرواره تالیف اون او داشت شکر يجورده او ترتیب بلدر او ترتیب نمباد بدا شایتا وواگرده او غران امزمیر داری مفرد براجش او همز اکاره با خامر مراقب صلاح پس کته خالق تعریف هون سب دغه کومه د نام پښه کا فنر کوالټي بي دي نتیجه خونر وړي مې دې چې تالیف مسترزمن د قزایو ولر 44 دغه کو خدای په قزایو نرزینا نو قزایو جرونی او قزایو مسترزمنه دې تعین کړه قزایو دې هم تالیف دې نیو کړه خبره بي نو زمينه زاد تو دې کول د خبره تا ل نفس ده قزا یاتب ده نه رسای بلکه مرکب مرکبیکو تعالی نو اگر کاولت ائی مرکب مین قزا یات نو ته اعتراض ور دیږی دا مو الف تنتکه خد زکه قول معنا مرکب سرا مو الف معنا جزرا ها مرکب مراد نو مو الف تنتکه ذرات نو دا سی ویډیوای چ قول من قزا ی استلم لذاته کولن دا پرجو کو حسن جبله کول مصدر به او دا مو الف او نو لته خدام مو متعلق مو متعلق شامل وي نو 15 د عمل نو کو نو الله اگر په من دې ویل چې سره کتر از کرای دی ویل کول هغه کلامه په متن کې یو عمل کړای شي نو بل ډول به دا کړای دی په خاصیه کرای دی چې دلته دا من تبع زیاده کې خوشي نو کا ذ قول من قزای می ویلی وای یو چا ویل چې دا من تبع زیاده بيو دمره چې دلیل چې دای قول اغه مرکب ته چې مرکب وي او من قزای ده کازینو و بی بعضی قضا قضا یو من نه د ما فکر وکړم د منه چې یو کاځي وي تک م وک چنال ته من ته زیانه جر څو اعتراض ای مؤلفن من قضا چې د بی سمجھو شه نا په وی دا به دا څه جوړ بينا من يستلزم لذاته كولاً آخراً چه دا قضايا یا دا مؤلف شده كولاً مؤلف شده دا مستلزم لذاته كولاً آخراً كولاً آخراً ایس رشا ایس رشا ایس رشا ایس رشا فرق بینگی تعریفینا دبا باکر لائی ایو انتا دالی تاریف ما هو اللبی يمکن التوصل بسخیخ ندری فيه الالعلم بمطلوبن خبری او کله سره تطابق کوي چې کول مؤلفه من کذاه یستلزم لزات ایقالا اګه د دې تعریف مشه ده فرق بیان یې دې ته هیڅ مشه ده فرق بیان فرق کدا بیانوي چاوال تعریف عام ده او دوام تعریف ده اوا تعریف مفردات هم ور شامل ده مفردات دلیل ګرځیدای شي او دانګ کې څه شامل ده مرکبات هم شامل او دوام د تعریف سره مرکبات تک قول مؤلفته نو ترکیب و مطادر ششی بیوشی ترکیب دارتی لحاظ آوال تعریف عام ده و دوام تعریف ششن خاش آوال فا خبرمی شکرم فا علال تعریف على وجود السانه هو العالم چلتا ها عالم اے دا عالم ویلی زکا تعریف پی ساید دکتا ہے دا هندہ ترسوال معلوم علم بمطلوب خبريتا تا ممكن دي بسخيخ النظر فيه دي نظر فيها جبدا يعلم شتان صحيح نظر وكي نبا بي صحيح نظر زان تبشرط الاخوال اخوال رضاكي اخوال خدوص داكي تغيور داكي وخبارا بيجي كرم نو اخوال صحيح نظر وكي يرسوال دا نو دا عيلم دلل شان علم علم. ده علم صدق عالم عالم ده دليل لديجا وجود ثاني لا بيثري شاء او على ثاني او بتضوام دليل بنجي عالم او تغتس الجمل المؤلف من قضيه او علم مفرد عليه او مؤلف دا دلیل زکه صرف عالم دې څنګه دلای پوجود دي سانه باندې څنګه دلای لیکن دلته اعتراض ور دي چته چې فعل الاول په اول تعريف باندې دلیل پوجود سانه باندې هو عالم ده صرف عالم ده نوتنا پر استانا ک صحیحن نظر فيه تسعين از ته نفس عالم شکل ک په احوال عالم شکل ای دا صحیح نظر به څه ته دا صحیح نظر نفس عالم شي کی که په عالم سراد اخواله څه څه خبره کاته اي چې بصحيح النظر فيه نفس قد عالم شي صحیح نظر نو په نظر کړای نشه ځکه نو نظر ترتیب او معلوماته عالم ہوئی شدی او څه ترتیب کدانش جب دیده یمکنون توسول زکرشون چه داشه صحیح نظر تکرائیلشی صحیح نظر بچاشیشی چه تفکیب ورمو چه تفکیب ورمو خویی علمو خوی شایده او کتیج نا صحیح نظر فیه دامانا صحیح نظر فیه ای فی نفسیه و فی اخوالیه دیده خسر باتل ده پا مسال شدی چه تا خسر صرف عالم شکی یا بیا صرف عالم یغانه دایی دلیل ندایی تہ چاولت پر مثال صرف یا عالم دای دلیل به خسرو عالم صرف دلیل عالم دلیل نه عالم ها دای او دان جال عالم مخاطسون د دان دلیل سره ده ملي خسرو صحیح النظر کته د مرا کی النظر فيه پر عالم صحیح نظر کی مدکه دا صحیح نظر پر نفس عالم شو شي پر نفس عالم شو نفس شو مفرد نه او کسا هیون نظر فی نفس العالم ها او اخواله و, و خالق بل خسرت نفس مسلغه مگر سرب یا خو غانش او عالم او حدوث دا خو اخوال د عالم جدي چې امکان ده او حدوث دی به خواه اندی په خبره به شي کنه یاده پرته جواب وکي چې زن نظر فيه فی نفسه ها و خلا او فی اخوال او کته چې بل خسرت د مثال بل چې دا خسرت اذا فی دا خسره حقيقي دا خسره اضافي ده په نسبت و اني د غات چا مور ترتیبي هغه مقدمات چمو رتبه وي او ترتيب ورکړای شوی وي په خبره کې نو هغه به سپم نه د تاریخ نه سړی کیږي دی ابي سله ګل ویلي ځکه چې تور ترتیب ورکړای دی په تاسو به ځای نه ځب نشه کولی او نه ځو العالم متغير وكل متغير حادث دا که تاسو ترتیبته ورکو او خدای اوسط وسط تکرار او محمول شپو سراش او موضوع شو چاشي کومراشي نو دا مو رتم مقدمات سي داوس دا تعریف ته پر دا مثال نشکيده ځکه چې تو کو تعریف دا وکد دلیل چې ما يمكن توصل فيه بصحيح ان ذر فيه الى العلم بمطلب الخبريه اس په ساده نظر نشکللای شوی پښه کو نظر څه پای شوی له حاضر ابس غنه ده امسل ابد دلیلش کده نو ځکه دلته عالم ذکر کا دا خسر خسر, دا خسر, خسر دا حقيقي نه ده چې مطلق کوم غیر مراتب ویګه پنس ده خسر بل نه نا ته خبره به څه کړه نه اګه دي غیر مراتب ویګه پنس وسره خسر نه بل پښه غاده ای مهمه تو وصول ده پښه تو وصول مطلق خبره تا به سحیک نظر ممکن ده کنا ایا هم مثال ده او عالمی خاطر مثال بخمار به کنه اوروشا د خاصه زپنس بسره بعضه معاده پهلو چا هغه کاځي چاته وي ورتبي <متابع> وي ا بیا پر مثال نشکد لږه پره امره تاریخ امره تاریخ په مستند ديږي ځکه چې امره تاریخ مستقای د کړایږي چې دلیل هغه ته یې ممکن تواصل فی په صحیح نظر فيه او پښتو ما نظر سره ده بخبر به کنه نهوال پر مثال ده على لساني او قد وامسر قولا عالا مخاطن وقل و حادثن فلاهو سعاده زقا چه داس بلاشه دا هم قضايا دی دا یو مراکب دای او یستر زمال ازدادی قولا نایدادی خبره پیش نیسه ای کناه آم ایده اگر دوی تاریف امیاشه یو خوغا بایان که فارک بایان که داس منی میزد جاوان تاریف دا وره او بل زقا چه مفرده احوال شعبوچه د احوال ها قضیه متعددی چې غیر مراکبیات پاشلجری او د دوام تعریف صرف مرکب شي کې په متادر شي اپه مفرده شي او تعبیرې پکیل سره ورنه او او د زوپی پداوځه دغه د دا کتب د د چا پستر راځي نه د پوښتنه دا چې تاریخونه بل <سؤال> او دلیل <سؤال> مستقله دلالت نه چپد د دیل مروشي اته نن د کوبلش مدهل مروشي دا دلالتي درته دخان د او ما علم دريام پریف داه دا خیطراز د چې د په د دوام شې زده د خیر دای خو په شپې سترام د په داشه ته ځلې په ده او تا یو سره د دې د لې سره د تیجا څواله زمو په سره د دوام سره موافق ی دیو جنا مې دا تاریخ سره د څنګه کاغذ چې تاریخ زنه خلک دات سلاه ها و دایو په څوم ته شره کو او هدف دې چا کو هه سترداو نه کز په و عاد دليل هو الذي يلزم من العلم به على من شيء خاص بشيء اخر بديت قسم تعريف يوم بكره من قضايا یستره د ملګری کله نه خلاص لزوم کناوه نکته لازم مواد کناوه دا شلوزم ده لہذا لزوم په دوسر سره برابر څه ده په 540 نه الهو موږ متکیدو اچھا دا خراب څنګه کناوه دالین دالید پرمست تاریخینو موږ له او سره تاسو کوم زوفتای زول تاسو څنګه روان کو دا مازه کتو د متکلم نه په کور د جداري تعریف آ کا چې څه ده خبر رسول او بلچ ده کیمی کن وجين ذاك بي ديري فاللقطع من اظهر الله تعالى المعجزه على يده شير على دات الظروف د تصابته او تسبيقا له في الدعوه والرساله او ديت طلعت تشك دعوه الرساله د باش تشوش خدا فوجزها ندار رسول ویس سچاش ګریشتینه صادق پات څو شو فی ما اتا بی من الاحکام کی محکمته الله تعالی ترمن درو دې بده شي میرځایڅه بی دي رشټی ر ايش کلا داش دایو وایدا کان صادقم یا ک اول علم مضمون حقا یوسف په دا مضمون دې او د د پ سې د شې د سره غا او د پ سې د شې د له لوم د دفاع مو د زړه شکرو غا واخده الله په دې علاقه پیرښته د الله د دی و جنا چې یو ر د پ لوس بنده او جزا په ظاهر کړل دا دلیل لري د د ليو رښتینه کم د رښتینه او د رښتینه خبره چې یوته استدلالي ویله ده لیکن کومې ده استدلالي ویله ده چې دا څه کارای او موقوفته وا خبره استدلال دې پره د طاعت تفسير ديجا دې خبره استندار کې چې دا دې په مبارک سلام خبره رشتيني ویلل <سؤال> ده دا کی نومیز زکایچه دا خبر دے رسول <سؤال> دی ا جدا تا دا خبر دے رسول <سؤال> مقصد دا چ خبر دے رسول <سؤال> دے خبر دی ای چی دا چ د در صلت کو معجزات سره سلا او یت accessori خبر چې در صلت کو معجزات سره سابین اپ وچه دا یک نه دا خبر سره یک نه د دلیل وکړه اغه خبره استغزار وکي چې دا خبره ځکه یكې نه دوه د اټ په عمر څخه د بالکل په ورم یكې اوس دا یكې ویل زکه یكې دا ساری خبره دوه چې دا په اومبارد او په اوماری دوه موجزه سره ثابت اؤ چې څهار سالت موجزه سره ثابت وی اي خبر خو یكې نه خبر زای د نن دلیل به وکړم یكې نه از دی خبره انو خبره من سلطه رساله دیل موجیزه و هر خبر تیه لشان خواه صادق و مضمون و واکیون نو دعس شده ها؟ نو دعس دیل مجید آم باید؟ وَالعِلْمُ السَّابِبِهِ يُزَّهِ اَنِ